una aventura d'en Víctor i els seus amics. Hi havia una vegada un nen que se deia Víctor que tenia 9 anys i vivia a l'Equador, a la ciutat de Guayaquil, en una casa de fusta gran, en un jardí on vivien gallines i un gos. I cada dia li passava una aventura diferent. Un dia, quan passejava amb el, els seus amics, van passar per davant d'una casa on no hi havia ningú. Tota la gent del poble deia que en aquella casa hi vivien fantasmes. En Víctor i els seus amics hi van entrar. A l'obrir la porta van caure per un túnel llarg i fosc i que feia moltes voltes. Estaven tots marejats i van anar a parar un subterrani. Quan es van despertar, tot era fos i i no hi veien res, però de cop van encertar uns llums en forma de cercle i van, van veure tres camins. Van entrar per al camí del mig, que era llarg i ple de llums que es movien. Sí, era una persona amb bata blanca. Al darrere hi havia un laboratori on feia robots en forma de fantasma. Els nens van tenir una idea. Li van dir al senyor que podríem, eh, podríem convertir la casa en un museu i així podríem visitar una casa de robot diferent. Kevin.